Ein deutsches Mädchen. Der Reisebegleiter. Es war einmal ein kleiner Junge Jack, der in einer kleinen Stadt lebte. Jack wollte schon immer die Welt bereisen. Er war im Herzen sehr freundlich. In jahrelanger Arbeit hatte er geschafft, 25 Goldmünzen zu verdienen und packte er eines Tages sein ganzes Geld in einen kleinen Beutel und machte sich auf den Weg, um seinen Wunsch zu erfüllen. Tagelang ging er umher, bis er auf ein altes Haus stieß. Wer würde ein Haus bauen, das so tief im Wald liegt? Ich bin sicher, hier lebt niemand. Ich kann mich hier für heute Abend ausruhen. Oh, dieser Sarg sieht neu aus im Vergleich zu diesem staubigen Haus. Es ist so seltsam, ihn hier zu sehen. Jack saß in der Nähe der Tür. Er war so müde, dass er sofort einschlief. Im Schlaf träumte er von einem Mädchen. Sie trug ein weißes Kleid. Sie hatte langes, seidiges Haar und schöne schwarze Augen. Jack verliebte sich sofort in sie. Doch dann erkannte er, dass etwas nicht stimmte. Sie fing an zu weinen. <lacht> Rettet mich! Rettet mich! Aber bevor Jack ihre Hand nehmen konnte, wachte er auf. Hä? Hä? Was? Was ist passiert? Psst! Was? Psst! Was soll das sein? Es ist niemand hier, der uns zuhört. Oh, <lacht> du hast recht. Holen wir schnell alle seine Juwelen heraus. Warte, was machst du da? Wer bist du denn? Mein Name ist Jack. Warum öffnet ihr den Sarg dieses armen Mannes? Armer Mann, er hat sich bei uns Geld geliehen und es nie zurückgegeben. Wir sind nur hier, um seinen Schmuck mitzunehmen, um unser Geld zurückzubekommen. Nein. Egal. Auch wenn er nicht mehr lebt. Es ist falsch, seinen Sarg aufzubrechen. Hier. Diese 25 Goldmünzen sind alles, was ich habe. Nehmt sie und geht. Aber brecht seinen Sarg nicht auf. Lasst ihn in Frieden ruhen. Ich glaube es nicht. Er schuldet uns weitaus mehr als das. Aber in Ordnung. Wir werden es schaffen. Wir werden seinen Sack nicht aufbrechen. Auf Wiedersehen, mein Freund. Jetzt hatte Jack kein Geld mehr. Auch wenn er nicht traurig war, er wusste, dass er das Richtige getan hatte. Er versuchte wieder zu schlafen und träumte wieder von dem schönen Mädchen. Aber der Traum war weg. Und das Mädchen auch. Als der Morgen anbrach, holte Jack seine Sachen und verließ das Haus. Er wanderte eine lange Zeit und genoss die frische Luft. Nach einer Weile sah er etwas Seltsames. Wo soll ich hingehen? Dieser Ort ist wunderschön. Ich sollte öfter hierher kommen. Natürlich bist ich. Äh? Hallo? Hast du dich verlaufen? Oh, <lacht> »Es ist nicht möglich, dass ich mich verlaufe, weil ich kein festes Ziel habe. Ich beschloss, diese Welt zu bereisen und dorthin zu gehen, wo mich der Wind hinführt.« »Äh, das ist ja toll. Ich reise auch um die Welt. Würdest du dich mir anschließen?« »Ähm, wie ein Reisebegleiter?« »Oh, ja, warum nicht?« »Und so begann die Reise von Jack und seinem Reisebegleiter.« Warte, hast du das gehört? Ich kann sie auch sehen. Es ist eine alte Frau. Es scheint, als hätte sie sich den Knöchel gebrochen. Sie braucht unsere Hilfe, Jack. Lass uns gehen, um ihr zu helfen. Jack, schnell! Öffne meine Tasche und nimm die blaue Flasche heraus. Ah, ich kann nicht. Sie ist abgeschlossen. Huh? Huh? kann springen. Meine Füße sind besser als vorher. Du edler Kerl, wie kann ich es dir zurückzahlen? Wie wäre es, wenn du mir den langen, großen Stock gibst? Den hier? Oh, sicher. Nimm ihn. Ich danke dir so sehr. Wofür brauchst du diesen Stock? Ich liebe es, Dinge zu sammeln. Alles ist nützlich. Jack fand seinen neuen Begleiter sehr interessant. Sie gingen beide voran und kamen über einen Hügel. Ich denke, wir müssen hier hochklettern. Da? Hoch? Was ist das? Oh, sieht aus wie Flügel eines Vogels. Vögel lassen ihre Flügel nicht zurück. Vielleicht wusste der Vogel, dass ich seine Flügel für etwas brauchen würde. Hast du das gesehen? Sie sind von selbst geflogen. Deine Tasche ist magisch. Ist sie das? Ich weiß nicht. Hm, ich habe es nie bemerkt. Los geht's. Beide kamen in eine kleine Stadt. Der Reisebegleiter bat Jack an der Straße zu warten, während er das beste Hotel für sie suchte. Als Jack ruhig wartete, hörte er eine laute und strenge Stimme. Bewegung! Die Prinzessin kommt! Was? Nein, das kann nicht wahr sein. Was ist denn? Sie ist das Mädchen, von dem ich damals im alten Haus geträumt habe. Jack erzählte seinem neuen Freund den ganzen Traum. Ich verstehe. Du musst morgen unbedingt zur Prinzessin gehen. Und genau das tat Jack. Beim ersten Strahl der Morgensonne ging Jack zum Palast. Es war ein sehr langweilig aussehender alter Palast. Jack fragte sich, ob dort überhaupt jemand lebte. Als er eintrat, gab es keine Wachen, die ihn aufhielten. Er sah den König traurig auf seinem Thron sitzen. Jack verbeugte sich vor dem König. Eure Majestät, ich bin hierher gekommen, um euch, um eure... »Ich weiß, ich weiß. Ihr müsst hierher gekommen sein, um um die Hand meiner Tochter zu bitten.« »Äh, ja, Sir.« »Wartet hier. Meine Tochter wird bald kommen.« Jack war verwirrt, aber er wagte es nicht, den König zu befragen. Er wartete dort geduldig. Kurz darauf kam die Prinzessin. Sie trug ein schwarzes Gewand. Ihre Augen waren stumpf und ihr Gesicht war dünner als in der Nacht zuvor. Aber Jack war das egal.« Er war hoffnungslos in sie verliebt. Meine Prinzessin, ich bin hier, um dich um deine Hand zu bitten. In Ordnung, aber du musst zuerst einen Test bestehen. Komm mit mir. Jack folgte der Prinzessin fröhlich. Er träumte bereits von einer Zukunft mit ihr. Als er den Balkon auf der Rückseite des Palastes betrat, sah er unten einen See. Das ist ein schöner See. Ich bin froh, dass er dir gefällt. Denn wenn du meinen Test nicht bestehst, wirst du in diesen See geworfen. Genau wie die vor dir, die gekommen sind, um mich zu heiraten. Jetzt höre genau zu. Du wirst jeden Morgen um 9 Uhr für drei Tage in den Palast gerufen. Jeden Tag musst du genau zeigen, woran ich denke. Wenn du auch nur einmal das Falsche zeigst, wirst du in diesen See geworfen. Und wenn du es richtig errätst und mir dreimal zeigst, woran ich denke, dann werde ich dich heiraten. Bist du einverstanden? Mhm. Du hast zugestimmt. Du bist noch verrückter als ich. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Ich liebe sie. Und wenn ich sie nicht heiraten werde, dann kann ich genauso gut im See von den Krokodilen gefressen werden. In Ordnung. Geh jetzt schlafen. Ich werde mir etwas ausdenken. Jacks Reisebegleiter machte sich Sorgen um ihn. Als Jack einschlief, nahm er eine Schleife und den langen Stock aus seiner Tasche. Dann legte er die Flügel des Vogels an und flog zum Palast. Er wollte die Wahrheit über den mysteriösen Palast und seine Prinzessin herausfinden. Als er sich dem Zimmer der Prinzessin näherte, versteckte er sich hinter einem Turm. Er sah die Prinzessin aus ihrem Zimmer auf den Balkon kommen. Zu seiner Überraschung öffnete sie ihre schwarzen Flügel und flog weg. Sie ist keine gewöhnliche Prinzessin. Ich muss ihr folgen. Der Begleiter nahm seinen Bogen und den Langstock heraus. Er zielte auf die Prinzessin und schoss den Stock auf sie. Als sie sich umdrehte, versteckte er sich hinter einem Baum und spähte ihr hinterher. Was er als nächstes sah, schockierte ihn. Ihre Augen waren grün. Oh, sie steht unter einem Zauber. Der Reisebegleiter folgte ihr weiterhin. Die Prinzessin schwebte hinunter und ging in eine Höhle. Sie ging hinein, bis sie zu einer großen Öffnung kam. Dort auf einem Thron saß ein großes grünes Monster. Meister, ein kleiner Jungen namens Jack möchte mich heiraten. Noch eine? Du musst dir keine Sorgen machen. Nimm das hier. Das ist es, was er dir zeigen muss. Ja, Meister. Am nächsten Morgen, als die Uhr neun schlug, kam Jack mit einer Box in der Hand in den Palast. Er stand vor der Prinzessin. Zeig es mir, Jack. Woran denke ich gerade? Meine schöne Prinzessin. Oh, ihr denkt darüber nach. Wie kann das sein? Weil meine Liebe zu dir rein ist. Genug. Komm morgen wieder. Die Prinzessin war sehr verwirrt. Niemand hatte es je richtig erraten können. Aber die Prinzessin wusste nicht, dass Jacks Reisegefährte beobachtet hatte, wie das Monster ihr den Handschuh gab. In dieser Nacht flog sie wieder hinaus und der Begleiter folgte ihr erneut. Sie ging wieder in die Höhle und erzählte dem Monster den Vorfall. Es war genauso schockiert. Aber das kann ein Zufall sein, dachte es bei sich. Diesmal gab er ihr drei Mumeln. Die Prinzessin verbeugte sich vor dem Monster und ging. Am nächsten Morgen riet Jack noch einmal richtig. Der Palast freute sich. Sie dachten, Jack sei ein Magier. In dieser Nacht zurück im Hotel. Morgen ist der letzte Tag, mein Freund. Was denkst du, woran sie denken wird? Das werden wir morgen wissen. In dieser Nacht wusste der Begleiter, dass er etwas gegen das Monster unternehmen musste. Als Jack einschlief, flog er zur Höhle. Die Prinzessin war schon da. Unmöglich. Wie konnte er es richtig erraten? In Ordnung. gib dich zurück in deinen Palast. Fünf Minuten vor neun kommt mein Goblin mit einer Schachtel zu dir. Niemand wird erraten können, was darin ist. Geh jetzt. Gehe in den Wald und suche nach einer Blume, die alle sieben Farben des Regenbogens hat. Es gibt nur eine solche Blume auf der ganzen Welt. Finde sie und gib sie morgen früh der Prinzessin. Selbst wenn der Junge es richtig errät, wird er es ihr eh nie zeigen können. <lacht> ah, du bist so süß. Lass uns gehen. Am nächsten Morgen wartete die Prinzessin auf den Goblin in der Nähe ihres Fensters. Es war fünf Minuten vor neun. Aber der Goblin erschien nicht. Wo ist der Goblin? Prinzessin, der König will dich jetzt sehen. Es ist neun Uhr. Zurück in der Halle versammelte sich der ganze Hofstaat und wartete darauf, das Wunder zu sehen. Die Prinzessin kam heraus, aber etwas war anders an ihr. Sie sah abgelenkt aus. Liebes, in den letzten zwei Tagen hast du an nichts gedacht. Du hast nur an das gedacht, was von dir verlangt wurde. Aber heute denkst du an etwas. Und ich weiß, was das ist. Was ist es? Was ist es? Eure Majestät, eure Tochter denkt an den Schauer. fehlenden Goblin. Oh. Oh. Was? Goblin. Wie hast du? Da, ah. oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Was? Oh. Nein, nein, das kann nicht sein. Nein, verschwinde. Oh. Nein! Oh, Jack, du hast den Zauber gebrochen. Danke, Sir. Ich bin ein Soldat dieses Palastes. Das böse Monster war in die Prinzessin verliebt, aber er konnte sie nicht haben. Als ich versuchte, die Prinzessin zu retten, verhexte er uns beide. Nur ein Mann, der seinen Test besteht, könnte ihn zerstören. Und heute hast du uns von seiner grausamen Magie befreit. Nun, das habe ich nicht. Das hat mein Freund hier getan. Prinzessin, das ist der Freund. Warte. Warte. Ich habe dich nie nach deinem Namen gefragt. Du hast mir immer und immer wieder geholfen. Und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich schäme mich so sehr dafür. Wie konnte ich nur so egoistisch sein? <lacht> du bist alles andere als egoistisch. Jack, ich bin nur deinetwegen zurückgekehrt. Bist du zurückgekommen? Was meinst du damit? Jack, du hast mich nie gefragt, woher ich deinen Namen kenne. Oh, <lacht> Ich vergaß dich das zu fragen. <lacht> ich weiß ihn, weil du ihn in meinem Haus laut ausgesprochen hast, während du mich vor diesen Dieben bewahrtest. Du hast ihnen all dein Geld gegeben, Jack. Deine 25 Goldmünzen. Nur damit ich in Frieden ruhen kann. Ihr habt ein sehr großes Herz, mein Freund. Und jetzt ist meine Arbeit hier erledigt. Du hast deine Prinzessin gefunden. Es ist Zeit, für mich zu gehen. So war Jacks Reisebegleiter weg. Jack war traurig, aber er wusste, dass er seinen lieben Freund nie vergessen würde. Das Königreich freute sich über die Ankunft ihres neuen Prinzen. Jack und seine Prinzessin lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.